ледо всміхаючись солодкому сниву кутиками уст та смішно ворушачи бровинятками. Пополотнілий Грицько, не проринивши жодного слова, одним рухом зірвав колиску з прив'язі, що сіли гепнув нею об підлогу. Колінкуючи Теофіла миттєво зірвалася на ноги і усім тілом упала на розгойдану колиску, затуляючи собою дітей. Амбрусій, прикривши обома долонями рот, забився за припічок і тільки тонко хрипів ізвідту: «Тату, не вбивайте маму! Тату, не вбивайте!» Жінка лежала до лілиць на колисці, а чоловік бив її залізними руками, люто, мовчки. І вона підставляла під удари непокриту голову. Залізна рука відривала Теофілу від двох живих клубочків, а вона, намертво обвивши дітей руками, лише підставляла під удари голову. І збожеволі Грицько несамовито рвав її розплетене волосся, що жабуринням намотувалося на руки. Кров йшла Теофілі ротом і носом, і вона харкала кров'ю в рукав сорочки, не приймаючи рук від колиски. Нарешті, втомившись від побоїв, Грицько сів на припічку і притягнув до себе старшого сина. «Де Маковій і Хризонт?» «Де Танасій? Прокіп?» – підвів синове підборіддя. «У вуйни Анни!» – схлипнув Амбрусій, а далі забився плечем у татові груди. «Курва, дошка ваша була!» Вдарив дитину Кейван і підійшов до Теофіли. «Вставай! Я хочу знати!» – сіпнув її за розірвану сорочку. Уже тисова рівня мовчки змирилася з третім, але таким самим нахабним від початку війни пришестям окупаційного війська на свою землю. Уже відчитала молитви за трьома забитими на смерть жидами я розгребла руїни спалених ворогом домівок. поприбивала ногами пилюку від розграбованого збіжжя і фуражу. Ще раз умилася слізьми від образи й лютості. І тепер рахувала на пальцях, чи це третє пришестя буде таким самим недовгим, як два перші, чи тільки коротким, але незмінно жорстоким. Перший раз – Росаки стали в цім краю постоям лише на шість неділь – від вересня до середини жовтня. Проте цього було достатньо, щоб лишити по собі багато зла сліз. Через рік, коли фронт ходив туди-сюди, як газдинька без чоловіка, російське військо тримало тут оборону цілий рік і ще трошки. І ось коли в червні 1916 року чужинець прийшов у тисову рівню втретє, його сахнулися навіть діти. Теофіла з сестрою Анною підгортала в городі картоплю. Трійко її старшеньких хлопчиків – Амбросій, Маковій і Хризонт – неподалік пасли корови, а меншенькі – Танасій і Прокіп – Бавилися поруч, коли на безмовній сільській дорозі закурило пилюгою з підчисленних кінських копит, а довколишня тиша заповнилася багатоголосим чужим шварготінням. Кейванова знала, що так у село вже двічі вступав тільки чужинець. Знов! Крикнула Теофіла, кидаючи сапу між картопляні ряди, і боляче сіпнула Анну за оголений лікоть. Тікаймо в півницю, штурхала перелякані дітей. Лише скоренько. Поки всі семеро прибігли на подвір'я, там уже напували коней двоє вояків. «О-о-о!» сплеснув руками один із них, побачивши перед собою переляканих і задиханих жінок. о Ти? Ласов сміхнувся і поманив пальцем до себе Анну. Він був молодий, років, може, так, як Теофілі. Чорний, ніби вкрита пилюкою чорна смола. Густе кучеряве волосся вилося йому з-під легкої шапки кубанки, а тонкий стан був підперезаний широким шкіряним паском поверх довго темно-синього суконного строю без гудзиків, схожого на халат, бурку або кунтуш.